Els farmacèutics catalans han cobrat aquest divendres els 108 milions que els devia la Generalitat per medicaments venuts al novembre del 2013, un pagament que arriba amb 55 dies de retard, ja que, segons el concert amb el Servei Català de la Salut, el CatSalut, havien d'haver cobrat el 5 de gener. Segons ha informat el Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya, amb el pagament fet aquest divendres, encara tenen pendent de cobrament la factura dels medicaments dispensats al desembre, que puja a 112 milions d'euros i que la Generalitat hauria d'haver abonat el 5 de febrer. Aquest proper dimecres, els farmacèutics haurien de cobrar la factura corresponent al mes de gener, segons el concert amb el CatSalut. Els del Consell de Col·legis de Farmacèutics han informat que si, tal com ha passat en els últims dos mesos, el pagament es fa a finals de mes de març, les farmàcies tornaran a arrossegar dos mesos de deute, corresponent al desembre del 2013 i al gener del 2014. Els farmacèutics catalans es troben en que el nou calendari de pagaments per al 2014, a que s'ha compromès la Generalitat, presenta demores de 55 dies per fer efectius els cobraments mensuals de receptes dispensades a les oficines de farmàcia. Després de la insistència del col·lectiu per comptar amb un calendari de pagaments per al 2014, la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor de la Generalitat va fer arribar als farmacèutics catalans un escrit en què es comprometia el pagament d'una factura cada mes, és a dir, 12 pagaments anuals per aquest any. Una, la factura que es fa efectiva cada mes és la més bueno, antiga en el moment del pagament. Per això els farmacèutics han cobrat avui la factura del novembre, que era la més antiga que els devia l'administració. D'aquesta manera començem una nova edició d'aquest programa, des del 91.6 de la FIM, això és tot un poble, qui us parla i acompanya Raquel Moreno, Francisco Miguel i Jordi Garcia. Passeja't cada tarda per tot un poble, amb Jordi Garcia.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 I comencem parlant de Sant Andreu que preveu la millora dels seus equipaments. El districte de Sant Andreu té previst executar durant aquest segon semestre més de 20 actuacions relacionades amb la construcció, el manteniment i la millora d'alguns equipaments, així com la reurbanització d'alguns carrers i places.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 El nou edifici, entre els carrers de Quito i Tucumán, amb 1.652 metres quadrats construïts en planta baixa, no obstant, no estarà acabat fins al primer trimestre del 2015.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 Més que per l'estrator de les seves instal·lacions, que no sumen més de 500 metres quadrats, les entitats fa anys que es queixen de la falta d'una sala d'actes polivalents per, organi per organitzar representacions de teatre, exposicions o balls. Entitats com el Centre Cultural Andalús de Baró de Viver, per exemple, només disposen d'una petita sala al centre cívic amb mirall i vestidor. No podem convidar altres associacions perquè no tenim una sala en condicions. Tots els balls importants hem de fer-los al carrer, explica la presidenta de l'Associació Cultural, Manoli Vila.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 Es va demanar que no tanquessin l'edifici sencer per obres perquè aquest centre és molt important per a la vida associativa del barri, explica José María Fanlo, membre de l'Associació de Veïns de Bon Pastor. Doncs precisament el que volem parlar ara mateix és d'obres, les millores al carrer Liupa. Us comuniquem que properament començaran les obres de millora al carrer Lluva, en el tram comprès entre el carrer Virgili i el carrer de Segre. Aquestes actuacions consistiran en la remodelació de les voreres i de la calçada per transformar la secció del carrer en plataforma única. Així mateix es millorarà el clavegaram i es renovarà el mobiliari urbà i l'enllumenat, amb el soterrament de les línies aèries. Totes tot aquestes obres s'inclouen dins el Pla de Manteniment Integral de l'Espai Públic 2013-2015 i hem de dir que la data prevista de finalització de les obres és del mes de juliol del 2014, és a dir que encara falten uns mesos d'obres. També mesos d'obres els que incidiran en el clavegueram del passeig de Mollerussa. Us comuniquem que fins l'11 d'abril del 2014 s'estan duent a terme les obres de manteniment de la xarxa local de Clavegaram al passeig de Mollerusa, al barri de Bon Pastor. Per aquest motiu, el trànsit i l'àrea d'aparcament es veuran afectats de manera puntual mentre durin les obres. La data prevista de finalització és l'abril del 2014. I atenció perquè, si aquest cap de setmana heu pogut gaudir del carnestoltes, del carnaval, dir-vos que encara hi ha una activitat per realitzar que s'inclou dins el Carnestoltes de la Sagrera. Avui, a dos quarts de sis, al Centre Cívic de la Sagrera, al carrer Martí i Molins, número 29, hi ha una activitat d'animació infantil relacionada amb el Carnestoltes i l'organitza el Centre Cívic de la Sagrera. Molt bé, doncs ara el que fem, com sempre, com cada dilluns, és fer un repàs de com ha anat el partit de futbol del Sant Andreu, que per fi, després de quatre partits sense guanyar, aquesta vegada sí, aquesta vegada han, han jugat a casa i han guanyat per dos gols, a un davant del Villarreal C del Villarreal B. Un gol d'Ivan Guzmán en el temps afegit ha fulminat la mala dinàmica de resultats i ha deixat els tres punts del Narcís Sala quatre partits després. Abans el defensa Groguet, Diego, havia avançat els andreuents a un gol en pròpia i un minut més tard feia l'empat. Era una final i l'equip hovia, un d'aquells partits en el que compta és guanyar com sigui. A base de lluita i entrega, l'objectiu s'ha assolit i ara queden per davant deu finals més. La nota negativa del partit són les lesions de Xavi Jiménez i Ton Alcover, que ha acabat hospitalitzat amb un traumatisme crânio Afortunadament, el mig campista Tarragoní ha rebut l'alta aquesta mateixa tarda. L'equip ha sabut competir bé contra un dels millors equips de la segona com és el Villarreal B. Tots dos equips han sortit buscant tenir la pilota en una primera meitat, amb poques arribades de perill. Un xut de Juanjo Rebut... Juanto, Rebutjat per Morales i una rematada creuada de mates a l'altra porteria han estat les accions més destacables. Abans del descans Xavi Jiménez s'ha ha hagut de retirar a conseqüència d'una topada amb el porter Aitor. La segona part ha començat amb la lesió de Ton Alcover després de topar amb Carrozza, fet que ha aturat el partit durant uns minuts. El filial Groguet ha avançat les seves línies i han començat a aparèixer espais que els androvencs han aprofitat per les bandes. En una d'aquestes, Blázquez, ha derribat Guzman dins l'àrea i Aron Bueno ha vist com el porter aturava el penal. El Villarreal B començava a apretar de valent i quan més s'acostava estava a la porteria de Morales Diego es feia el gol amb en pròpia, pròpia porteria a centrada de Chapi Arnau al mateix central ha esmenat l'arrada i un minut més tard ha posat l'empat a la sortida d'un córnet en el temps afegit Ivan Guzman ha culminat el seu bon partit encaltant una pilota a l'interior de l'àrea i fent el 2 1 definitiu Per tant tal com ho deia Unió Esportiva Sant Andreu 2 Villarreal CFB,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 que tens mal Mansa, però no t'hi t'afiquis que té solució. Busca l'antídot apuntat a la rama. Des del 91.6 de la EJM, escoltes tot un poble. A Radio Trinitat Vella. Molt bé, doncs ja tornem a aquí novament, després d'aquesta petita pausa, i ara volem parlar amb l'Assemblea Nacional l'Assemblea la, sí, Nacional Catalana, que tenim a l'altra banda del fil telefònic, la seva responsable aquí a Sant Andreu, com és la Lídia Albaric. Molt bon dia. Hola, bon dia, què tal? Doncs explica'ns, com es preparen els propers dies per, per l'Assemblea Nacional Catalana? Oh, i tenim molta feina. Eh? Cada vegada cada vegada en tenim més, perquè cada vegada estem més a prop, per tant hem de, hem de cobrir molts fronts. Moltíssim. Això ja, ja és positiu, no?, que cada sí. vegada tinguem més feina. Sí, sí, sí, sí d'aquesta feina sí, cada vegada en volem més, cada mm. vegada volem més. Estem preparant, bueno ja hem preparat el uh -huh. dia 13 de març, uh -huh. que és aquest dijous que ve, no l'altre, uh -huh. serem el centre cívic de la Trinitat Vella, ah, que fem una xerrada sobre el multilingüisme uh -huh. al nou estat que farem. Uh -huh. eh, vindrà un expert amb, amb, de, la càtedra, de, la, de la de la Universitat de, de Catalunya uh -huh. sobre multilingüisme per explicar com com creiem, eh? com veiem la possibilitat no? de les moltíssimes llengües que hi ha a Barcelona, mm. que n'hi ha unes 200 eh? que vivien doncs per aquí. Heu triat un bon lloc, eh? perquè a la Trinitat Vella hi ha multiculturalitat, aquí moltes llengües no només és parlar català i castellà sinó d'altres llengües que habitualment escoltem no? Tant quan ens passegem pels carrers i tant, i tant. Per això ho hem fet. Eh? Dir, uh -huh. La idea era aquesta, eh? en un lloc on, on hi hagi, a, a part de les dues llengües oficials ara mateix, que n'hi hagi més. Uh -huh. I a Trinitat Vella, per exemple, unes llengües que es parla és Urdu, uh -huh. perquè hi ha una comunitat pakistanesa bastant important. Uh -huh. I segurament també es deu sentir la Masic, uh -huh. que és la llengua dels, dels, dels magribins, una llengua perseguida, uh -huh. com el català, eh? tot i que ara està més ben més gen considerada uh -huh. per part del Marroc, continua sent una llengua, continua no sent la llengua de l'escola, per exemple, uh -huh. eh? però sí, sí que sí. Una altra llengua que també, eh, doncs, surs i surts al carrer, pots trobar o pots escoltar a la Trinitat Vella és el gallec, I això tant. també, <laughs> perquè tant, tenim una comunitat gallega aquí a la Trinitat Vella força destacable. Sí, sí, sí. Mm. Molt bé, molt bé, I què heu fet per aquests dies per Carnestoltes Heu fet alguna activitat? No, no, per Carnes Soltes hem deixat que, que la gent es distraccés mm. per la seva banda. No, ja, ja, ja, tenim... ja, ja estaria bé, eh? ja estaria bé, mm. però, de fet, mira, la gent ho ha descansat, ho, ho, ho, ho hi ha participat on li ha vingut de gust. Dissabte sí que vam, que vam muntar una parada, la vam mm. muntar a Sant Andreu, a la zona de Cinca amb Joan Torres. Mm -hmm i allà em vam, vam anar fent, tot i que feia un vent considerable i, uh -huh. i deu nhi do el fred que feia, la veritat és que vam tenir afluència de gent tota l'estona, uh -huh. no, no cues, però tota l'estona, sense parar, sense parar. Això vol dir que la cosa va, va ben encarrilada, no? Sí, la gent comença, comença a saber eh, què vol, uh -huh. comença a entendre moltes coses, Uh -huh. i nosaltres d'aquest és el que estem fent contínuament, el que més fem és explicar donar Entrette. arguments favorables a la independència des de tots els punts de vista uh -huh. i els passats vam fer una xerrada sobre les pensions uh -huh. perquè un dels arguments del PP, o sigui l'únic argument que té el PP uh -huh. és, és fer, fer por, fer por la gent uh -huh. i sobretot a la gent gran dient-los que no cobraran pensions i que, uh -huh. i que ens enfonsarem amb la més absoluta misèria uh -huh. i nosaltres el que fem és donar arguments Uh -huh. argumentats eh? uh -huh. valgui la redundància uh, en que no és veritat això que això no, no és cert, al, uh -huh. contrari. al contrari potser el primer any no però el segon o el tercer es podran pujar fins i tot les pensions i seran més dignes i millors que les que són ara amb l'estat espanyol per tant, uh -huh. i així anem, tota l'estona anem, anem, anem, no? anem ajudant que la gent que, no, que li fa poc que no n'està convençuda, que no està segura no ens doncs li anem donant motius, motius per estar-ne, eh? A uh -huh. més a més dels que ja dona el govern espanyol sí. ell solet, uh -huh. pel seu compte, que de vegades cobra la boca. Sí, perquè últimament el que sí que estem comprovant és que els, els diaris el que parla és que els partits que estan a favor de, de la sobirania o de la independència estan relliscant en alguns llocs que serien els el més, el més profitosos, no? Que estan, com? que estan una mica relliscant a l'hora de mostrar la seva sensibilitat envers la independència. Bé, Els partits no, però, polítics d'aquí. Suposo que també depèn d'on llegim les mm. notícies, eh? perquè mm. la informació es pot manipular de moltes maneres. Eh? La, mateixa, mm. la mateixa notícia la llegeixes segons que doncs hi ha dos hiaris diferents i, i realment és una notícia ben diferent. Mm -hmm. Però... No se no, n'ha no de fer cas, perquè tot això és, és simplement persegueix debilitat mm. i, i, i no ho aconseguiran, eh? perquè de, o sigui, davant de tot això mm. hi ha les persones que no són els partits mm. i, i l'assemblea en aquest cas és la que està estirant mm. i, i la, que, la que farà que la gent decideixi, mm. la gent està decidint, és, és com que ens deixaran votar, que no ens deixaran votar, nosaltres anirem a votar perquè és el que volem i si no ja ho veurem, és, és, és així han de fer cas el que puguin dir els partits i no perdem l'esperança que en un moment donat conflueixin tots els que s'han obert, declarat obertament sobiranistes, que no tots ho han fet encara, uh -huh. eh? però creiem que arribarem a, a, a... que hi hagi una confluència comuna eh? respecte a, al 9 de novembre, sobretot. No, que... Perdem l'esperança i, i segur que ho aconseguirem. El que hem de dir és que el Partit Socialista allà a Espanya de moment s'ha abstingut, no? Sí, sí. Bueno, s'està cobrint de glòria, trobo. Mm. Eh, hi ha la diferència de, de temps. Primer vam dir que sí, però ara diuen que no, perquè no, no, no sé què fer, perquè mm. ara siguem... Si el meu germà gran em diu que he de fer una cosa, li faig cas i, a més a més, tinc por de perdre quota de poder. Jo crec que van per aquí, eh? que no saben ben bon van, però bé, uh -huh. res a dir, ja s'ho faran uh -huh. per entendre'ns. Uh -huh. Tot això els fa perdre, els fa perdre força, però uh -huh. uh, cada dia que passa. I aquesta, dia... aquesta setmana teniu preparada alguna cosa? Aquesta setmana tindrem, a, a, a aquesta tarda, com sempre, uh -huh. recollim signatures al uh -huh. bar Versalles. Ah, molt bé. Demà ens estrenarem a recollir-ne al, al bar Colòmbia, que és allà la Rambla amb carrer Gran, que uh -huh. és una altra parada, un altre punt fix. Uh -huh. I dimecres tindrem parada, ara mateix no, no, no, no recordo on, dimecres, com sempre, totes, uh -huh. tots els dimecres de la tarda, i dissabte tornem a tenir parada, també. O sigui que no pareu. No, no, no. A més a més, s'acosta eh, el dia 22 i 23 de març mm -hmm. eh, tornarem a fer una jornada massiva de recollida de vots per la independència a tot el país, a tot Catalunya. Mm -hmm. Tornarem a fer-ho. Per tant, segur que tornarem a venir a la dignitat amb una parada. Mm -hmm. I aquesta vegada intentarem venir un, el, el, el diumenge al matí. Mm -hmm. Aviam... Sí quin ambientill ho tenim per la plaça de la Trinitat. Molt bé. D'acord. Doncs, Lídia, eh, després d'aquesta informació nosaltres seguim en contacte i continuem parlant a veure si aconseguim, doncs, això. Que cada vegada la gent es doni compte de com s'estan articulant aquestes coses, no? I tant, i tant. Eh? I aviam si la pròxima vegada podem donar una bona notícia. Doncs sí, seria, eh? seria bo. No, seria sí, sí. molt bé, i tant que sí. I tant. Molt bé. D'acord, doncs, doncs, doncs ens pegi. retrobem en un altre moment D'acord, que vagi molt bé Igualment Molt bé, doncs acabem de parlar amb la Lídia Alberic que és la responsable de l'Assemblea Nacional Catalana que és l'entitat que està promovent la independència del nostre país eh, de Catalunya eh, doncs a tots els estaments internacionals Molt bé, doncs el que fem ara mateix una petita pausa i tornem tot seguit Una nit la boira va arribar a la vall soterrant les muntanyes i esglésies. Va ser quan de sobte del poble es va adonar que entre ells ja no es podien veure. Com que el calor es feia insoportable i cap pudor podia fer-los nosa que es van traure'ls vestits. Van eixir sentir-se molt més lliures que mai, desitjant trobar-se uns als altres. A tot arreu, bremà ventris de llibertat, perquè l'amor omplia l'atmosfera. I el camí també era la vortera que reclamava fetar una fera convidant als seus pits. Poc a poc es va ajuntar més persones. A veure, què passa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar? Escolta cada migdia tot un poble. Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i ara volem parlar del Club Deportiu Trinitat i qui millor per parlar-ne que l'Antonio, que el tenim a l'altra banda, del fil telefònic. Molt bon dia. Molt bon dia. Doncs hem de dir que aquest cap de setmana no hi ha hagut lliga, no? No, no ha hagut descans federatiu. Mhm. Uh -huh. eh, de totes les categories, excepte pues, els de tercera tercera divisió sí que han jugat, i segona B i, i segona A. Uh -huh. El, el resto de categories pues, en, en, solament han jugat els que tenien partits aplaçats, uh -huh. per això van deixar aquesta jornada. Uh -huh. De tota manera, és un bon moment per poder parlar de, de, del Club Deportiu de Trinitat que juga a tercera divisió regional, oi? Eh? A tercera catalana. Tercera catalana, sí, sí. Mm, molt bé. Doncs, uh, què, què podem dir d'aquest equip? Bueno, doncs, pues, de moment nosaltres no pensàvem que seríem um, a, a l'altura la, la que fem ara, perquè, és clar, un equip que que és el primer any que està a la categoria, doncs costa molt d'assumir-la i, i en principi estem doncs, molt bé, gràcies mm. a Déu, molt bé. Sí, perquè hem de que aquest any el Club Deportiu de Trinitat ha pujat un, un, un nivell més, no? sí. ha, ha passat de quarta a tercera ah, i, ah, i ah. això suposo que els jugadors ho deuen estar notant. No? Ja. Mm. Bueno, ara, ara ja no. Els primers partits, quatre o cinc primers partits, sí que ho notaven, però ara ja, com diu, ja s'han posat a la categoria i, i uh -huh. estan jugant molt bé. És a dir, que est estan fent un, un, una bona lliga. Un, sí, un, un no molt bon paper, sí. sí, uh -huh. sí, sí. sí, sí. Nosaltres, va, ja no els pensàvem que farien aquest, aquest, aquest paper que fan, estan fent ara. En el moment, pues, si anem fent, hi ha molts lesionats. suposo que aquesta setmana hi ha ja alguns jugadors ja podran, si el ministeri ho veu necessari, eh, agafar-los i, i, i poder jugar. Uh -huh. I quins quin són els partits que tenim preparats per, la, per aquesta jornada? Doncs pues l'abater va al Camp del Martinent, uh -huh. eh, l'infantill juga aquí a casa amb, el, amb la Raval, Uh -huh. A l'Elevina jugava a casa amb el, amb el, amb el Martinent, uh -huh. i el, a l'Elevina, com que estava al consell escolar, pues jugava amb un col·legi que ara no me'n recordo qui és. Uh -huh. Després, als altres equips tampoc, ara no me'n recordo, perquè com que no he vist els calendaris, no, encara no sé quins quin equips juguen. Uh -huh. Molt bé, doncs continuarem pendents a veure què és el que surt de la propera jornada perquè val la pena doncs, que puguem parlar del Club Deportiu de Trinitat i més en aquesta misura a Ràdio Trinitat Vella perquè puguem conèixer que és el que fa l'equip d'aquí de casa, no? Oh, sí, eh, sí, sí. I jo pues, des d'aquí de, ja us agraeixo molt el que esteu fent pel Club Deportiu de Trinitat Mhm. Uh -huh. I, eh, a veure si quan ja vaig un dia, a veure si algun dia podeu vindre a, a menys veure a veure-ho o el partit pels veïns de, de Radio Tecnica. Uh -huh. Doncs sí, passem nota el, a l'equip d'esports, a veure com ho tenen i de seguida, doncs, uh, perquè l'última jornada de Lliga, quan és? L'última jornada de Lliga és el dia 2 de juny. 2 de juny. Sí, però, no, no sé si ens toca jugar a casa o, o, o juguem fora. Mm -hmm. ara, ara no tinc tot a memoritzar tota, tota la lliga. Mm -hmm. Doncs en tot cas, seguim en contacte i els hi passo nota als de l'equip d'esports perquè vagin cap allà el més enllot possible. Vale, perfecte. Us ho tot. Doncs Antoni, moltes gràcies. A vosaltres. Que vagin adéu. molt bé. adéu, adéu. Doncs ja ho sabeu, el dia 2 de juny sembla ser que serà l'últim partit de Lliga de tercera catalana del Club Deportivo Trinidad i nosaltres el que farem serà passar nota a l'equip d'esports d'aquesta casa que habitualment doncs el que fa és retransmetre els partits del Sant Andreu perquè també encara que sigui només una vegada o de tant en tant nos doncs, també tinguin la possibilitat de del Club de Deportiu de Trinidad doncs que re retransmetem algun partit d'ells doncs el que fem ara mateix una petita pausa escoltem una mica de música i atenció perquè obrim àrea de servei per parlar de la nostra llengua per parlar del català això ho farem de tot, de tot seguit fins ara mm -hmm. I és que es va declarar extincent i tot i que tècnicament el podem donar per extincit, no és així oficialment. La Calderona ja no és el que era. Els veïns de la Jera recuperat la normalitat, però no obliden que l'elitor ja no és mateix. En aquestes hectàres de centra s'assemblen poc al bosc mediterrani que hi havia així fa tan sols una setmana. No se especula, no se especula. Lo libre toda la naturaleza. La, la naturaleza. Democracia se expandió. Y garabateó por Let's go!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 Molt bé, doncs hem de dir que aquest cap de setmana s'han realitzat totes les rues a tots els barris de Sant Andreu. I per parlar-ne d'aquest tema doncs tenim avui a la Judit Riar, que ens arriba del Consorci per la Normalització Lingüística. Molt bon dia, com estàs? Bon dia. Doncs, doncs sí, doncs, sí parla'ns una mica com ha anat el, Carna, el Carnestoltes... Bé, sempre va bé. He portat un, un convidat eh, especial mm. perquè ens en parli, Molt però bé. abans faré una mica d'introducció. Mm -hmm. Diu... Les festes de carnaval a casa nostra, també conegudes per Carnestoltes o darrers dies, es celebren de dijous gras a dimecres de cendra. Aquest dimecres hi haurà l'enterrament de la Sardina al, al Centre, centre municipal, municipal de Cultura Popular d'aquí de Sant Andreu. El carrer Andreu. Arquimedes número 30. Sí, de 5 a 7 serà. Uh -huh. eh, bé, s'estructuren al voltant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 uns dies plens d'excessos, carnals i gastronòmics previs a l'arribada de la meditació i els dejunis propis de la Quaresma. Mm. Per parlar-ne una mica més, eh, avui hem volgut m convidar l'Steven. Hola, Steven. Hola, bon dia. Que és un alumne de, dels nostres cursos de, de català. Steven, qui et pots presentar, sisplau? Sí, sí. Em uh, dic Steven McCarthy, soc d'Irlanda i i eh, estic 3 anys aquí a Barcelona ja fa 3 anys que, sí. que vius a Barcelona sí. molt I, va, bé. i vaig començar el curs el setembre passat okay. aquí a Maragall molt bé, molt bé sí. mm, has celebrat el Carnestoltes aquest cap de setmana? Uh, sí uh, perquè tinc dos fills mm. i i uh, els vaig posar des frases per la seva es escola. Mm -hmm. Quines activitats heu fet o quines activitats heu preparat? Ah, durant la setmana passat eh, hauria de poner diferents coses eh, cada, cada dia. Per exemple, hauria de pintar la, la, la nas un dia, un altre dia... Eh, Uh, había, habría de portar una camiseta del de sí. señor padre y cosas, a, a, a, a y al de vendas, mm -hmm. el último día, uh, van disfrazarse con... El rei León i uh, Mario de, de los Mario Bros. El Mario Bros, d'acord. Sí. Mm -hmm. I participeu en les activitats que es fan pel barri? I en el meu barri uh, encara no he participat en aquestes celebracions. Uh... L'any que ve pot ser. Sí, sí potser l'any que, que ve, sí. M'agradaria participar, però encara no. D'acord sí, mm. con, con la escola hi ha ja, ja molta feina sí, Ja heu fet prou mm. sí. Diu, és important conservar aquestes tradicions entre els més petits? Sí, sí, estic totalment d'acord amb això Per als nens, perquè per a ells, ells, ells és, és molt important I animar per nosaltres és molt important conservar-ho Perè és una cosa que nostres pares faria mm. també i també nostres avis. Mm. es diu que sense records, no som humà. I supongo crec que això és es el cas amb um, aquests tradiciós'. Un... Una frase mata. <laughs> una frase maga. Sí? Mm, quin paper juga la religió, Steven? Ah. Se pos eh se va a I Pisar porque es la última cap de semana. Mm -hmm. A bans la cuaresma. Qua cuaresma sí. la última oportunidad per mm -hmm. menjar molta comida cuina eh Pero va a empezar porque era el, la capa de semana, abans de jesus Cristo, se sí. si va a andar al des desierto durante 40 uh, días. Exacto. Sí. Si. Y aunque no son religiosas, ¿Mm? hemos de seguir con estas tradiciones. Sí. I als nens els agrada el carnestoltes? Creus que els agrada? Sí, sí, l'encanta, sí. Steven, tu ets irlandès i sí. a Irlanda se celebra el carnestoltes? Eh, en Irlanda no, no. Quaresma eh, sí, però carnestoltes no. Però en Irlanda tenim la tradició de ha Halloween, mm? que això va començar a Irlanda. Well, amb els Celtes fa moltes, moltes, moltes anys Ignorant de mi jo he, em pensava que havia començat als Estats Units no, i m'has no, eh, corregit és perquè fa dos tre, o tres cents d'anys mm? moltes irlandeses van anar anar a als Estats Units uh, i, I van. Lo van portar aquesta tradició i des de l'Amèrica uh, l'any expés sí, sí, va anar a tot el món mm -hmm. Mm -hmm. els teus fills celebren les dues celebren sí. Halloween, celebren el Carnet sí, els lo, dues i, i també uh, Saint Patrick d'acord dintre de dos, se, dues setmanes sí, el 17 de març exacte molt bé exacte, du dues setmanes aquest sí. dia D'acord. Sí. Molt bé, molt bé. No parlem de disbauxa encara. <ríe> Diu, no oblideu que després del carnaval ve la quaresma. Dins del calendari litúrgic cristià, la quaresma és el període de 40 dies que precedeix la Pasqua, com ens ha explicat eh, l'Estiven. Comença el dimecres de cendra, dia que també marca la fi del carnaval. Però si el carnaval és presidit per la disbauxa, la quaresma ho és per l'austeritat. La, és un temps de dejuni i de penitència de preparació de la Pasqua la, la festa principal del cristianisme que commemora la resurrecció de Jesús tres dies després de, de mort no fa pas tant de temps el dejuni quan es mal era molt rigorós els fidels s'havien d'abstenir de menjar carn i havien de dejunar especialment els divendres i eren prohibits els espectacles públics llevat de les representacions de la passió sobre això el costumari català del folclorista Joan Amades diu on havia de menjar molt poc i d'escàs aliment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 dietètic durant la quaresma Steven, tu abans m'has explicat que feies alguna cosa tractar-hi de menjar peix als divendres tractarien fer això durant el quaresma i també el que faria abans a Irlanda era Deixar de menjar un, una cosa, por ejemplo, sucre en el mello té o chuches o una cosa así. Y no he hecho eso uh, desde que de vayas a un bar en Barcelona y, bueno, well, ho intentaré aquest any <laughs> potser ho hauré, tu ho hauràs de fer i d'altres també haurem de fer alguna, sí, alguna cosa especial sí. mm, prepares alguna recepta? tens alguna recepta de, de, de, de, tradicional d'aquesta època? o algun pastís? En Irlanda? No, aquí. Oh, oh, aquí jo tinc família aquí en Barcelona i farem una, una mona l'any passat la meva dona va cuinar una mona bueníssim mm. i sí al al quan coneix el eh, ja que faltan un mes però sí, fareu. fareu un mes però sí lo farem en abril perfecte després de la setmana santa menjorem una mona Mm. Casolana, molt perfecte bé. <ríe> Molt bé, molt bé Doncs gràcies a Steven per la teva participació i amb això mm. acabem la secció de català Molt bé, gràcies <ríe> Doncs gràcies a l'Stiven i també gràcies a la Judit I nosaltres el que fem ara mateix serà una petita pausa, escoltarem una mica de música per tornar tot seguit a més informació, fins ara Ciutat, per no tornar-me, ets a buscar un altre lloc. Per no tornar a somiar, vas deixar escapar. No tindràs altra oportunitat, o vas a lamentar, perquè res no tornarà. I ara estic millor. I els núvols ja semblen, perquè tot va. Let me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 Molt bé, doncs anem mateix cap a conèixer la nostra habitual agenda. A veure si et sembla que tenim una trucada. Fem una pausa i tornem. Des del 91.6 de la EJM escoltes tot un poble a Radio Trinitat Vella. Molt bé, doncs pocs minuts els que ens falten ja per acabar el nostre programa d'avui. Agafem ja la recta final però abans el que volem fer és anar cap al districte de Sant Andreu on tenim el nostre company Gavi Pérez. Molt bon dia. Bon dia. Doncs explica'ns què és el que s'està produint avui aquí al districte de Sant Andreu. Doncs S'ha celebrat la presentació i el sorteig de la 28a edició de la Copa del Rei de Waterpolo Masculí, que es disputarà el proper cap de setmana, divendres, dissabte i diumenge a la piscina Pere Serrat. Ja tenim els emparellaments i podem parlar de certa sort en l'atzar dels sorteig pel Club Notació Sant Andreu, que ha esquivat en primera eliminatòria els rivals més poderosos de la divisió nord de Waterpolo, en concret el conjunt que ha entrenat Xavi Julià s'enfrontarà amb el Sabadell a partir, en principi, horari oficial divendres dos quarts de 7 de la tarda. Uh, en lliga, mm -hmm. una de calç, una de sorra, perquè aquí, a la Pere Serrat, el conjunt Andreu Eng va superar els Vallès a la piscina del Sabadell va ser el conjunt Barça qui va guanyar els Andreuens. En tots dos casos, els partits es van definir per un sol gol de diferència. Per tant, un duel, a priori, molt i molt equilibrat. Això sí, Xavier Julià i també el capità Dani Hernández, que no podrà jugar aquesta Copa del Rey per lesió, auguràvem que tenen un petit avantatge, que és el factor piscina. La resta d'emparellaments d'aquests quarts de final, Mataró Quadis, Club Natació Catalunya, i vendres a les 3 de tarda, Atlètic Barceloneta, Real Canoe el divendres també, a tres quarts de cinc de la tarda, i Mediterrani, Terrassa, a un quart de nou. L'altra bona notícia del sorteig és que el Sant Andreu esquivaria, en sèrie final, si és que aconsegueix, passar eliminatòria, la primera eliminatòria, al el Tot Poderos Barçoleta, que està per l'altra banda del quadre. Reiterem, la Copa del Reque començarà el proper divendres, a les 3 de la tarda, aquí, a Sant Andreu, a la piscina, Pere Serrat. D'acord, doncs moltes gràcies, a Gavi Pérez, per aquesta informació. Nosaltres continuem amb el nostre programa perquè ens queden ja pràcticament dos minuts per acabar. Així que donem les gràcies als companys desplaçats fins al districte de Sant Andreu i esperem que aquest cap de setmana puguem escoltar el Baterpolo i veure com, és, com, com funciona l'equip del Club Natació Sant Andreu. Doncs moltes gràcies. Moltes gràcies, fins ara. Fins ara. Molt bé, doncs el que fem ara mateix anem ja directament cap a la nostra habitual agenda. una agenda en la que en la que parlem del districte de Sant Andreu que imparteix un curs d'auxiliar de cuina. El conveni signat comporta la impartició d'un curs d'auxiliar de cuina Adreçat especialment a Jovent de, dels barris de Bon Pastor i Baró de Viver. Doncs un curs que gestionarà i durarà a terme la Societat Barcelona Activa. Seran un total de 300 hores de curs de caràcter teòric teòrico-pràctic i altres 80 hores d'estat en pràctiques no laborals a empreses, tot plegat adaptat a les necessitats d'establiments dels sectors d'hostaleria i restauració. També tenim les barris per la gestió cívica del casal de barri de Sant Andreu, però això en parlarem en els propers dies. El que fem ara mateix és donar les regràcies al Francisco Miguel, també a la Judit Riard, també al Gavi Pérez, i com no, evidentment, a la Raquel Moreno i ens retrobem demà a la mateixa hora que passeu una molt bona tarda, de seu